Pnevmatologie, capitolul 2 cu 4, Sfântul Duh și vederea slavei dumnezeiești. Deși Sfântul Simeon este teologul treimii și nu vede niciodată o persoană divină ca fiind separată de celelalte două, totuși găsim în teologia sa o bogată pneumatologie, după cum am găsit și o bogată hristologie aplicată în cadrul mântuirii personale, însă prezentată nesistematic. Prezența energetică a Duhului în ființa sa este amplu discutată, deoarece Duhul Sfânt este Cel care ne ridică la vedere, la lumina dumnezească, lumină care este, de fapt, Harul Treimii. Însă, la Simeon, Hristos este coroana vertebrală a întregii vieți duomniciei și persoana Sfântului Duh nu e văzută niciodată ca fiind separată de Hristos, și acolo unde e Hristos este și Duhul Prezent sau Hristos e văzut prin Duhul Său cel Sfânt de către Cel Credincios. În această secțiune a lucrării noastre vom prezenta diverse ipostaze ale teologiei simeoniene, unde persoana Sfântului Duh este prezentată ca având legătură directă cu cunoașterea duhovnicească și cu vederea slavei dumnezești. Capitolul 2.4.1 Sfântul Duh, credința adevărată și experiența Harului Discursul 10 etic ne prirejește o discuție tranșantă despre credință și vederea slavei Dumnezești. Sfântul Simeon are în vedere aici pe creștini ortodoxi, botezați, canonic și nu pe orice fel de credincioși. Vorbind despre vederea slavei lui Dumnezeu, el spune Dumnezeirea, adică Harul prea Sfântului Duh, nu se arată nimănui niciodată fără credință. Udenii udepote diha pisteos, pe falnerote. Iar dacă se arată totuși câte unui om închi paradoxal, se arată în fricoșătoare și înspemântătoare, fovera, chefrictii, nu luminând ce arzând, nu făcând viu, ci pedepsind în fricoșător. Exemplificarea pe care o aduce Sfântul simon la această afirmație pe deplin adevărată este cazul Sfântului Pavel. Care pe drumul spre Damasc și-a pierdut lumina naturală a ochilor atunci când a văzut slava lui Hristos. Sfântul Pavel, conchide în argumentarea sa, Sfântul meu, nu a putut să vadă nici cea mai mică strălucire, U de micran apavgin, a slave lui Hristos pe drumul spre Damasc. Necredința lui Pavel i este pentru el indiciu sigur că numai cei credincioși vă slava lui Dumnezeu ca o luminare și sfințire a ființei lor. Din această cauză spune mai departe că pentru cei ce sunt încă în necredință, tiapistia, și sunt stăpâniți de patim, tis patehomenis, pate harul este cu totul neapropiat și nevăzut. Simeon nu indică aici necredința ca stare de non-apartenență la Biserica Ortodoxă, ci ca non-atașare de plină de Dumnezeu. Necredința unui credincios se arată prin aceea că nu se dezlipește de plin de patim și nu caută să vadă slava trăimii care să-L sfințească și să-L îndumnezească în mod integral. Fără curăția inimii și fără împlinirea poruncii Dumnezei, Dumnezeu nu putem fi luminați în mod continuu. Comentând Iacob 2 17 Simeon arată că împlinirea poruncilor, sau ceea ce numim fapte bune, trebuie să se constituie într-o dovadă apăsată, clară, într-o evidență a credinței noastre. Credința și faptele noastre trebuie să concorde. De aceea, spune Simeon, cei care mărturisesc că Hristos este Dumnezeu, dar nu păzesc poruncile Lui, se vor sucoti nu numai ca unii care îl refuză Ar numenii dar și ca unii care ne cinstesc atima zontes. Credința care se manifestă prin fapte este cea care primește experiența Duhului. Pentru Simeon, credința nu poate să fie una reală dacă nu are atingere cu harul. El spune, în că nici măcar nu poate să se mească sincios în clip de săvârșit, pistos, telios, cel care nu primește Duhului Dumnezeu, care nu primește. Duhului Dumnezeu nu la botez că toată lumea e botezată. După și sunt botezați. Însă cel care nu primește simțirea harului Dumnezeu într un conștiință, cum spuneam în podcastul anterior, ca o urmare a extazului. Simțirea conștientă a harului mult continuu este o urmare a primului extaz. Aducând în sprijină acestei afirmații pe Ioan 4 cu 14. Ioan 7,39 și 1 Petru 2,22, Simeon arată că Domnul însuși a mărturisit prezența și înțirea interioră a Harului în ființa noastră, în așa fel încât dacă acela spune că Duhul se dă didone celor care cred în El, toți cei care nu au mi e hontes pe Duhul, nu sunt credincioși din inimă. Simeon cere simțirea Harului, simțire care înseamnă o legătură personală, reală credincioși, ortodox cu Dumnezeu. Credința personală trebuie să fie fundamentul interior unde se experiază slava lui Dumnezeu și unde creșterea duhovnicească este o evidență personală și nu o simplă supoziție cu caracter tradițional. Credincioșia față de Dumnezeu pentru Simeon nu se măsoară în fapte ascetice și nici în acte de prezență exterioară în Biserica lui Dumnezeu, ci în arătarea Lui Dumnezeu față de noi, în revelare ecstatică, expresia tririi noastre drepte în fața sa. Tocmai de aceea, dacă ar spune cineva că fiecare dintre noi, credincioși, l-a primit pe Duhul și l-are închip chip nesimțit, anestitos la vin, acela blasfemiază, blasfemii împotriva Lui Hristos, care a spus că vom simți Harul Sfântului Duh în ființa noastră. Vederea luminii divine este începutul simțirii Harului. În teologia simoneană, vederea luminii ca început a relației noastre conștiente și reale cu Dumnezeu este fundamentul vieții duovnicești. fără ca prin aceasta să diminueze cumva sfânta taina botezului. Botezul presupune simțirea ecstatică a Harului. El nu contravine experiențe statice personale, ci aceasta experiența ecstatică personală este o actualizare personală absolut necesară a Harului primit la botez. Lumina Trăimii este o realitate dumnezească percepută de cel credincios, de credinciosul care se curățește de Si Simeon spune în mod expres acest lucru, nimeni dintre oameni nu a putut vreodată să o vadă înainte de a se fi curățit și nici nu a primit-o înainte de a o fi văzut, că și mulți au văzut-o dar nu au dobândit-o uc ictisanto în mod stabil a idoma cu aceea care se învrince să vadă o mare comară în viserile împărătești dar pleacă de acolo cu minile goale fiindcă de multe ori celor ce se pocăiesc fierbinte tus metanuntas termos termos înseamnă fierbinte de aici păstrarea ceaiului a cafelei în termos în cel care Păstrează fierbinte lichidul. Li se face la început o strălucire dumnezeiască și o luminare. El am sistia e fotismos, fotismos, dar care îndată trece. Și îndată, și dacă se vor preda pe ei și în întregime, lui Dumnezeu, ascezei, mergând pe la moarte și o vor căuta cu o steneală, înfățișându-se Domnului Vrenici de și fără reproș, în toate o vor primi din nou, vederea dumnezească, în chip de săvârșit atunci când va reveni, atunci când Dumnezeu va dori să ne dea vederea sa după acest prim extaz care începe, de fapt, viața duhovnicească conștientă în noi, inițiază viața conștientă duhovnicească în noi. Există așadar o confirmare a prin primul extaz și a credinței începătorilor din partea trimi când văd lumina dumnezească și încep să simte în ei viu și lucrător pe Duhul Sfânt, dar există și o umplere tot mai mare a noastră de duh până la revenirea luminii dumnezești în noi, ca o prezență cotidiană. Extazul inițial ne face să vedem cum moara nesfârșită a slavei dumnezești, dar pe ea nu o avem ca bogăție stabilă în ființa noastră, nu avem vederea continuă o odată cu primul extaz. Simeon folosește auristul lui Ctaome, precedat de negație pentru a arăta că lumina nu intră în posesia noastră definitivă numai pentru că am văzut-o dată sau de mai multe ori, și sublinează prin adjectivul axios că vederea nu e un dar al lui Dumnezeu la care noi nu avem niciun aport personal, ci e o vrednicie, o învrednicire dobândită prin împlinirea cu dor a tuturor poruncilor sale, a poruncilor lui Dumnezeu. Însă cel mai important mesaj al textului citat este acela că extazul e o confirmare din partea lui Dumnezeu a credinței noastre și nu este o insignă pe care ne-o punem singuri în piept. Nu noi suntem cei care ne declarăm credincioși, ce Dumnezeu este Cel care ne confirmă râvna și fidelitatea noastră față de El. Extazul e prima scrisoare acaparantă, primul e-mail tremurător din partea Lui Dumnezeu, că El a văzut ardoarea noastră sinceră pentru El, însă vederea sa trebuie să se transforme într-un dor viu, acut în ființa noastră, pentru vederea sa continuă, într-o alergare plină de iubire și de nădejde, căci numai El este singura împlinire, și o dignă veșnică a noastră. Conștiința, conștientizarea relației harice a celor credincioși cu Dumnezeu este fundamentul îndumnezeirii. Dacă trăim în strălucirea Dumnezeirii în curăția sufletului nostru, spune Simeon, atunci această lampas. Strălucirea dumnezeiască este cunoștința lucru Dumnezei și cerești. Ignosis tontion, che uranion pragmaton, deruită de Duhul Sfânt celui ce este Israelii cu mintea, adică văzător de Dumnezeu. Vederea luminii e cea care ne procură cunoașterea duhovnicească. Sfântul Simeon repetă adesea acest lucru, că o repetă de asemenea și faptul că numai prin cugetarea la înțelesurile Dumnezești, prin așeză de plină, citiri duhovnice și lacrimi, ne sufletul pentru ca să primim lumina dumnezească. Dinamismul credinței este premisa principală a vieții domnicești la Sfântul Simeon. Credința vie sau ceea ce facem ca noi să fim vii pentru Dumnezeu este simțirea harului în noi și vederea slavei sale. Vorbind de credința care se manifestă ca împlinirea porunciului Dumnezeu, Simeon afirmă că Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți au dobândit printr-o astfel de credință Plină de un dinamisc copleșitor iubirea lui Dumnezeu, într-o cunoștință, istu teu, agapis, egnosi, egnosi, într-o cunoaștere, într-o. într înțelegere, într-o vedere dumnezească și cunoștința lui Dumnezeu în iubire, en agapi, gnosi în teu. Am subliniat cele două citații ultime prin textul grecesc pentru a preciza și mai bine faptul că Simeon numește harul. Drept iubire dumnezeiască și o prezintă în imnul 18 într-o maestozitate plină de entuziasm, plină de fervoare dumnezească. <coughs> în acest timp Simeon arată că extazul este determinant pentru curățirea noastră de patin, pentru că lumina văzut extatic se arată puțină vreme și se contrage, se retrage, dar șterge una, doar una, dintre patimile inimii, ton paton tis tiscardias. Căci omul nu poate să-și învingă patimile dacă nu-i vine ea, lumina, în ajutor și de altfel nu le alungă pe toate dintr-o dată, nu alungă toate vederea lui Dumnezeu, nu alungă toate patimile noastre dintr-o dată, din sufletul nostru. Căci omul sufletesc, o antropos, o psicos, psihos psicos, nu poate primi dintr-o dată Duhul Întreg și se devină nepătimitor apatis ce apatis, atunci când înfăptuiește toate cele aflate în puterea sa tais din Amin prezența Sfântului Duh în viața credinciosului este o prezență activă curățitoare, Dumnezeitoare de care el este conștient. Smerenia sa constă în aceea că se simte un locaș al Harului Trăimii, dar în același timp e conștient de lipsurile sale, de faptul că nu e întotdeauna la măsura de a bucura pe Sfântul Duh care locuiește întru el. Unirea cu Dumnezeu de care vorbește Simeon este reală, este experiată, preșitor de cel credincios. Atunci când avem o vedere extatică, omul se unește, duhovnicește, duhovnicește și trupește, el nu te pneumaticos, te somaticos cu Dumnezeu, fiindcă Sufletul nu se separă de minte, nici trupul de Suflet, ci printr-o unire în chip ființial, usio omul se simte triipostatic prin har, un Dumnezeu prin înfiere, tesiteos, făcut din trup, Suflet. Și Duhul Dumnezeu de care se împărtășește Mete-Lipse. mete Pardon. De care se împărtășește, deci, metilife. Metilife. Constatăm că vederea extatică nu este la. Simeon, un subiect teologic lăturalnic și din potrivă este fundamentul în Dumnezeului noastră. Vederea extatică este trăită de suflet în spărțire față de propriul său trup, iar omul de plin, omul întreg, este cel în care Sfântul Duh tronează în ființa sa. Credința vie plină de Harul Duhului este credința adevărată, pentru că Dumnezeu vorbește fiilor săi adevărați, celor care sunt vii pentru că stau în legătură harică cu Cel viu. Cei care văd prin Duhul Slav Treimi și simt în, ei harul, simt în ei harul ca izvor viu de viață veșnică sunt credincioși și care trebuie să meargă plin de dor către sărăjuirea permanentă în ei a luminii Dumnezești. Teologia simoniană nu cunoaște o viață duomnicească în care relaxarea să aibă o latură pozitivă, ci din potrivă continuă dorință spre mai mult, spre mai multă vedere a luminii și a înțelegerii tainelor ei reprezintă adevărata interioritate creștină-ortodoxă pentru că în cadrul experienței duomnicești, după cum spunea Părintele Profesor Dumitru Stăniloaie, omul are perspectiva unei veșnice în lumina dumnezească și în îmbogățirea lui spirituală. 242. mărturiile extatice personale și valide. Fără doar și poate, nu ne putem aventura să ne pronunțăm o tranșantă asupra celor privitoare la teologia slavei, fără să fie avut vreodată experiența vederi luminii divine. Ar fi unul dintre lucrurile cele mai penibile cu putință și o mostră de vedetism ieftin din partea noastră să călcăm în picioare un domeniu atât de sfânt și de cutremurător pentru orice creștin smerit. De aceea, mărturile simeoniene despre extazele sale, în opinia noastră țin cont de lucrul cel mai important în cadrul teologiei zlave, și anume de înțelegerea reală, autentică, despre cum trebuie să ne îndumnezim întreaga ființă. Confesiunile sale extatice nu sunt gratuite, nu au o morgă stresantă, nu sunt etalări scorțoase ale unor, experiențe, ale unor experiențe private, ci, din potrivă, sunt generate de conștiința sfântă că aceste experiențe extatice vor fi iluminatoare pentru cei care le vor asculta și citiul ulterior. Sfântul Simeon vorbește despre vedere și Sfințenia proprie, mânat de Harul Dumnezeu care îndemna să vorbească, să dea încredere celor care se curățesc de patim și mai ales, să le arate că Sfințenia, să le arate că sfințenia este o realitate cu tremurător de frumoasă și nu o poveste răsuflată care s-a întâmplat sau nu în vechime. Vorbind despre vederea lui Dumnezeu, Simeon vrea să fie autentic și mai puțin didacticist, sublinind cu putere identitatea experienței sale extatice cu experiența extatică a tuturor sfinților anterior, fără ca, în această subliniere, în forță să se considere vreun de lui Dumnezeu, care s-a arătat ca vederea slavei sale. Acum, la o primă impresie, am considerat un act de orgoliu al unui Om în viață să spună că extazele sale sunt care simților părinți. Însă nu e niciun orgoliu pentru că dacă nu sunt extaze reale, ne fiind de la Dumnezeu, fiind înșelări demonice, bineînțeles că sfântul ar fi un înșelat, cel care ar pretinde că are extaze reale, dar nu sunt reale. Însă dacă am avut vreodată vreunul dintre noi vederi Dumnezești, ele nu pot să fie decât ca ale ființilor părinți anteriori, pentru că Dumnezeu este cel care le-a inițiat. A găsit în noi lumina, a găsit în noi inima curată și el a aprins inima noastră cu slava sa Dumnezească. Așa că, dacă există, dacă e real, nu poate să fie decât ca celelalte extazere reale ale tradiției. Așa că, la o primă impresie, ar părea o aroganță ca un om duhovnicesc în viață spune, dumneavoastră, extazele mele sunt ca ale Sfinților Părinți. Păi dacă nu sunt ca ale Sfinților Părinți, nu sunt deloc. Pentru că ale Sfinților Părinți, ca și ale tuturor celor de astăzi care pot să le aibă sau în viitor, sunt prezențe ale Lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă Dumnezeu nu e prezent, bineînțeles că e, nu sunt reale. Și dacă e prezent, e prezent cum a fost și în vechime cu alți și nu într-un alt fel. Dumnezeu nu se schimbă e, de la un veac la altul. Ci Dumnezeu dă același daruri Dumnezeu și tuturor celor care se curățesc de patim, adică le dă le dă tuturor să vadă slava sa. Vorbind despre vederea lui Dumnezeu, meu vrea să fie autentic și mai puțin didacticist sublinind cu putere identitatea experienței sale extatice cu experiențe statului anterior. ceea ce am spus înainte de comentariul meu. Confesiunile sale sunt pline de smerenie, de mulțumire, de recunoștință și un adevăr cuceritor. Ele sunt garanții extensive pentru teologia zlavei de plin ortodoxă, pentru că au forța unei experiențe personale nemijlocite. Astfel, în sevențele următoare a acestui subcapitol, vom cerceta punctual diverse confesiuni extatice Simeonien, încercând să prezentăm o analiză clară, internă, în termeni proprii a teologiei slavei, potrivit părintelui John eh, Megukin, care dorea acest lucru și eh, noi am făcut o analiză mai deplină și mai riguroasă rug în proprii termen eh, în proprii termeni, lui Simeon vis-a-vis -vis de extazele sale. 2.4.2.1. Primul extaz al Sfântului Simeon Fără a intra într-o perspectivă exegetico-istoricistă, cercetarea noastră teologii și rinvisii în același timp a confesiunii Simeone, simeoniene pleacă de la premisa indeterminării numărului de experiențe statice pe care le-a avut Sfântul Simeon. Adică extazele sale au fost atât de multe și despre ele a vorbit e, prea puțin încât nu putem să spunem câte au fost. Asta vreau să spun prin determinarea numărului de experiențe extatice. Conform unui consens teologic, statutul de viața 5, catecheza 22, este desemnată de prima confesiune extatică simoneană pe care o avem, care ne-a lăsat-o Sfântul Simeon. Relatarea ecstatică e cuprinsă între rândurile 88-103, fiind concisă și prezentată din smerenie sub numele tânărului Gheorghe, care locuia în Constantinopol și avea circa 20 de ani. Confesiunea extratică simeoniană este contextualizată. Ea apare ca o subliniere economii lui Dumnezeu cu cei care împlinesc cu râf sa. Tânărul Gheorghe alia Simeon apare ca stând la rugăciune și rostin rugăciunea inimii a păcăinței Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rândurile 88-89. Dorința lui este miluirea din partea lui Dumnezeu, iertarea, despovărarea de patima ființei sale și nu vederea luminii dumnezești. Vederea vine ca o surpriză divină în viața lui. Simeon precizează un singur lucru vis-a-vis -vis de rugăciunea lui Gheorghe, faptul că ea era făcută mai mult cu mintea decât cu gura. Rândurile 89-90 Tânărul nostru era într-o stare a rugăciunii minții, într-o strigare a minții sare către Dumnezeu, precumpănea mintea și inima, efortul interior în fața lui Dumnezeu și nu cuvintele articulate. Precizarea acestui fapt e foarte importantă pentru că vederea vine într-o stare de concentrare interioară, de pocăință, de sesizare interioară a luminii. Lumina vine în timpul rugăciunii sale când el era pregătit să o primească și fără vreun preaviz din partea lui Dumnezeu. Când Simeon începe relatarea extazului Gheorghe, el începe abrupt vorbind de o elamsistia, strălucire dumnezeiască care vine Evnis, în mod care apare deodată în ființa lui și ea strălucește, se, se arată venind de sus, epifanen anoten. Simeon nu-i explică auditorului termenii comunicați de către el. Se presupune că ei trebuia să știe, trebuia să știe ce înseamnă această rucile dumnezeiască. Avem din primul enunț câteva lucruri certe. În timpul rugăciunii lui Gheorghe a venit în așteptat în ființa lui o strălucire din partea lui Dumnezeu pe care el a trăit-o ca venind de sus din cer. Simeon nu vorbește despre o simplă, simplă elamsis pe care ar fi provocat-o ceva fizic și nici adverbul anoten, un adverb care exprimă locul, locația de unde vine ceva spre noi, spre cei de pe pământ, nu trebuie să ne ducă cu gândul că acesta indică o sursă terestră sau cosmică a luminii. Credem că Anoten vrea să sublineze rolul pe care are adjectivul TIA, care însoțește pe Elamsis. Lumina este dumnezească, este de sus, adică e de la Dumnezeu. Gheorghe ceruse mila lui Dumnezeu și Dumnezeu îi arată mila sa ca lumină. Fraza deschisă de Simeu nu s-a încheiat însă. După specificarea faptului că lumina vine de sus, Simeon afirmă că această lucere Dumnezească a umplut tot locul unde se afla tânărul Gheorghe, rândul 91. Auristul, auristul lui Pliro, și anume Eplirose, pe care Simeon îl folosește aici, în opinia noastră, nu indică faptul că tânărul nostru privea în jur cu ochii săi fizici și vedea că peste tot în chilia lui era lumină, ci mai degrabă că tot ceea ce mai vedea el acum, în acest moment, când vedea lumina dumnezească, era numai această lucire. Simeon privește retrospectiv lucrurile și rezumativ. El nu prezinte evenimentul extatic în derulare a idoma unei curse de cai televizate unde ți se arată la final cu încetinitorul care dintre concurența a pășit primul dincolo de linea sosire și cum s-a petrecut aceasta de fapt. Simeon include în derularea evenimentului extatic, amănunte pe care nu le-a conștientizat în timpul extazului, ci pe care le-a înțeles post-extatic, la un anumit timp după eveniment. Acest lucru este evident în următoarele două fraze. Dacă mai departe, fraza următoare, celei din care am relatat până acum, Simon spune că tânărul nu mai știa nimic de sine, de el, cel care se ruga, și a uitat dacă era în casă sau sub un acoperiș, Imediat Simeon deschide o altă frază și spune că își pretutind vedea numai lumină și nu știa dacă mai umbla pe pământ. Ideea coperișului a lui Steghi, care deodată dispare, se năruie, nu mai se vede în cauza luminii, va reapare în descrierea Simeoniană. Lumina lui Dumnezeu care coboară, care vine numai om acaparându cu totul, este cea care ne desparte de lucrurile văzute, catapultându-ne deodată în vastitatea luminii divine. Lumina dumnezească nu ne mai dă posibilitatea să gândim ceva legat de lumea vizibilă, ci vedem fost monon, numai lumină în acel moment. Tranziția de la ce vedem la acel ce nu ne așteptam să vedem al extazului, dar pe care am pregătit să-l vedem, că tocmai de ce l-am și văzut, ne dă Dumnezeu să-l vedem, ne umple de uimire. Tânărul nostru, care, repetăm, avea 20 de ani atunci Simeon. Tânărul nostru uită tot ce știa, ce dorea, ce credea că este. Relatarea simeoniană postează iarăși amănunte post-ecstatice. Ea spune că tânărul Gheorghe nu mai simțea în el teama de a nu cădea în păcat, nu mai avea grijă lucrurilor din lume și se purta ca unul nematerial. Însă starea extatică, acel a fi olosfoti aflo. Sinon, complet unit cu lumina imaterială, nu permite evidența lumii cu care noi suntem obișnuiți, este o transpunere a noastră în veșnicie. De aceea se și întoarce Simeon la nararea evenimentului ecstatic prin caracterizarea străucirii dumnezești drept lumina imaterială și prin sublinierea faptului că lumina era întâlnăr ca cu o așa evidență interioară încât se simțea el însuși lumină. Folosirea lui Dochin din rândul 98 nu indică o conjectură, o simplă supoziție a tânărului Gheorghe. Verbul o folosi cu semnificația sa intranzitivă, ca în faptele Apostolului 15-28, 17-18, 1 Corinteni 12-22, Evrei 12-11 se traduce cu apărea în comparație cu forma tranzitivă unde înseamnă a gândi, a crede, a presupune, a considera. În textul simeonian avem acea conotație a verbului pe care o găsim și în Tomosul Sinodal din faptele Apostolul 15 28, Când Simeon spune despre tânărul Gheorghe că acestuia îi se părea că s-a făcut lumină în întregime, că este o lumină, lumina lui Dumnezeu, mai concret spus, nu avea niciun dubiu că aceasta era realitatea. El nu trăia o stare de irealitate, de aparență, care ar putea fi presupusă pe baza oristului verbului docheo. Cel era convins, ca și părinții sinodali de la Ierusalim, că aceasta era realitatea, era plin de lumină dumnezească, pentru că era în lumina trimii și nu într-o lumină impersonală și depersonalizantă. Tânărul nostru se vedea împreună cu lumina, făcut cu totul lumină, și văzând numai cele care îi se arătau lumina pe care i-o revelase trăimea. El nu înțelegea, el nu, pardon, el nu alegea ce să vadă în lumină, el nu alegea ce să vadă în lumină, ci vedea în uimire, era numai un ochi văzător al celor pe care Dumnezeu îi le arăta, pentru că extazul constă tocmai în aceasta ridicarea noastră la Comuniunea cu Trăimea prins la vasa. Simeon tușează cu multă perspicacitate faptul că Lumina inunda pe tânăr, fără că el să opună, opună rezistență interioară. Lumina îl inundase cu totul, fiind într-o stare de pocăință și de rugăciune ferventă, într-o adâncă stare de concentrare, de introspecție dovnicească. Tânărul nostru E răpit cu mintea la Dumnezeu și vede lumina dumnezească. Starea extatică este incompatibilă cu memoria, precizează Simeon, folosind participul, participul epilatomenos. El a uitat toată lumea deodată, rândul 98, atunci când a apărut lumina. Amănuntul, cum că a ajuns în acel moment plin de de bucurie negrită și de veselie, nu aparține momentul extatic ci o urmare duhovnicească extazului în viața sa. Ceea ce ține de extaz, de derularea momentului extatic, este precizarea finală că mintea lui s-a înălțat la cer și a văzut altă lumină mai limpede decât cea care era aproape de el. Și stând în apropierea acelei lumini, îi s-a arătat în chip paradoxal, bătrânul acela sfânt și înțelept și dopotrivă cu îngerii, adică Sfântul Simeone Vlaviosu, părintele său duhovnicesc problemele pe care le ridică finalul confesiunii extatice pentru un exeget sunt de netrecut, atâta timp cât considerăm că avem de-a face cu o lumină primă și cu o lumină secundă, cea de-a doua fiind separată de prima prin realitatea ei. Expresia simeoniană, uranon anilten onus aftu, mintea lui sa a înălțat, la cer, conform rândului 100. Nu trebuie interpretată ca o trecere de la o vedere statică cu conotații terestre la o vedere statică cu un cerești dumnezești, pentru că acest pasaj nu există în realitate. Tânărul nostru era deja în lumina, era plin de lumină, ridicarea minții de care vorbește Simeon. Și cerul pe care îl ridic aici nu e decât o descoperire și mai intensă din partea lui Dumnezeu, a celor ce se văd în lumina dumnezească. Vorbind antropomorf despre această situație extatică, Simeon vrea să ne spună numai aceea că mintea lui s-a lățit în lumina divină, că ea a primit o vedere și mai accentuată a tăinilor luminii, această trecere spre o tot mai multă cunoaștere, vedere a celor din lumină fi numită uranon, adică cer. Tânărul Gheorghe, cu alte cuvinte, nu a trecut dintr-un cer în altul ca mitologie, ce a trecut de la un cer duomnicesc la altul și mai impresionant, de la lumină la o lumină și mai clară, mai limpede, adică de la o vedere inițială la una mult mai dumnezească și mai cupleșitoare în care i s-a arătat și părintele lui, Simeon flavios. Simeon punctează toate acestea mănunte extatice interne pentru a arăta că extazul nu este numai vedere, ci și înaintare în vedere, în cunoaștere, în descopirea din partea lui Dumnezeu acelor dumnezești, lucru pe care îl putem observa atât în Scriptură cât și în tradiție în viețile Sfinților, prin aceea că Sfinții dau detalii despre ceea ce văd în extaz, nu văd doar lumină ci în lumina dumnezească, văd foarte multe întipăriri dumnezeiești, forme dumnezeiești care depășesc puterea noastră de înțelegere, dar care prin care Dumnezeu le transmite anumite elemente, anumite date profetice despre ei, anumite lămuriri teologice, lucruri foarte complexe pe care și Sfinții părinții le înțeleg, care, le, care au extazele, le înțeleg în parte și au nevoie de luminarea Dumnezeu și de anii întregi de noi extaze, de noi citiri, de noi e, asceze, fapte de asceză, pentru ca să înțeleagă ce au văzut într-un anumit extaz care le-a fost deruit de Dumnezeu. Claritatea tot mai mare a luminii e un dar Dumnezeu, chiar vederea lui Simeone Vlaviosul Lumine era o confirmare din partea lui Dumnezeu a Sfințenii sale. Sfântul Simeon, o teolog, era învățat pe deoparte cele al luminii lui Dumnezeu, era inițiat de însuși Dumnezeu în tainele slavei sale, celei veișe, dar în același timp Dumnezeu îi garantează faptul că Sfințenia este cunoscută de către El, Că sfinții sunt oamenii lui, și că numai ei pot fi credibili cu adevărat pentru cei care vor să înțească viața. Și suntem la pagina 88. Nu am terminat capitolul dedicat nefmatologiei, însă vom mai avea și alte podcasturi la acesta. Deocamdată închiem aici. Urmează 2-4, 2-2 extazi în timpul noviciatului său în podcastul următor. Vă mulțumesc frumos pentru audiție, pentru prezența dumneavoastră și fără doar și poate pentru rugăciunile dumneavoastră care ne fac atât de mult bine.